Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih Wa men tëbih ahum bi ihsani la Yomiddin Allah në madhuru ala falën dhe rojnë Dhe vetëm për ti ndim dhe falën e kërkojmë Në salavdada dhe bekimet Allah o qofshëm i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familën e tim, bi shokët dhe të gjithë ata që ndije kënë rrugën e tyre dhe rrën ndi dhe fundë të kësaj bota Të ndërrua lëzër gjatë disa gjumave të kaluara Kemi marë shembuj të ndryshmë që i ka siel të pejgamberi sallallahu alesallem Për të në e sjaruar besimtarin Për të në fullur për muslimanin Kush është musliman dhe si është një besimtar Dhe pastaj si janë edhe besimtarët ndaj në ka sëruar besimtarin si individ dhe në i ka sëruar besimtarët si shoqiri dhe kolektivitet Besimtari kemë përmendur e ka sirët pegamberi Alehi Salatu Hasan Shambullin e palmës dhe hurmës dhe kemi sëruar ato në gjeishmëri që i kanë me zvete edhe palmëja edhe besimtari do të thotë produktiviteti, dobia, qëndushmëria e shumë dhe tjera. Dhe pas taj kemi sjetë shemblën e besimtarve si kolektivitet, si shoqëri, dhe se Pegamberi S.A.S. e ka përgjasuar këtë trup të kësaj shoqënje si trupin e njeriut, i cili pa dushim se nuk mund të ndijet rahat, nuk mund të ndijet i qetë, nuk mund të ndijet i pushuar në qofë se ka dhimbja në ndë një pjesë të ti. Kështu e në dhe besimtarët në dashurime zvete, në dhe mshurime zvete dhe gjithashtu edhe në mshirë dhe përkrahje të ndërsjaltë me zvete. Sot nuk do të vazhdoj me shambull të ri, po e lëmë këtë për gjumat e tjera, por sot duke pas parasyshtë të ndërullës të jemi në ditë me të vërtej të jetë të rëndësishme, jemi në pra këtë një një festa të mëdha që i kanë dhe obligime të veta do të mundona sot inshallah me lenin Allah të më ndënuar që të bëj disa xalimë të nevojshme edhe të rëndësishme që kanë të bëjnë me këto ditë dhe me obligimet tona që kemi këto ditë dhe gjithë ato që kanë të bëjnë me këto ditë të shënta dhe të bekuara të Zotit Xhellal Xhelaluhu. O ke imponuar edhe në xhumën e kaluar të ndërlozës që nga dita e mërkurë do të thot para dy ditë Ne kemi hyrë në muajnë dhulhegje Si pas kalendarit hënor Dhe si pas kalendarit që si pas ti shënohen festa dhe adhurime tona Muaj i dhulhegje të ndërdozër është muaj i 12 i vitit është muaj i fundit Dhe pikrështë <coughs> në këtë muaj është kurban bajrami Dhe në këtë muaj kryhet Obligimi i haqët Dhe si kur që këjnë të njor Hajlirë tashme kanë arrit Elhamdulillah Janë vendos, janë rahatu Dhe kanë fillu tashme me umar me pun Dhe tyre për qka dhe kanë shkuat ja Dhe kemi thënë se na që s'kem një pas mundësi me shkuat ja Edhe na kemi qëfar të bëjmë këtu Edhe na nuk kemi të përjashtuan Nga mundësi e përfitimit dhe shpëblimit Andaj duhet që tjemi të kujdasht shumë Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe arsjetuemi duke thënë se nuk pata mundë zime shkun haqë, dhe tashë, por ri, si kurse ri zakonishtë. Muhammed e sallallahu zhëm ka thënë, mamin e jamin, el amelus salihu, fiha e habbo ilallah, min hadhin ashop. Nuk ka ditë të vitit, ku puna e mirë, ku vepre e mirë, është më e dashur tek Allahu se këto 10 ditë. Do thotë çka i bën ky hadith, si duhet më e kuptu. Allahu i mëdhuar të ndroi Allahu gjithmonë, sa një besimtar e bën një punë mirë, Allahu e don. Gjithmonë, natën, ditën, çfarë dëmijë. Mirëpo dashuria e Allahu xhalla xhelalu shpërblyem i Allahu te barekuta ala në këto 10 ditë, për punë mira është më i lartë është me ingritur dhe në qovë se një gjithë mund duhet jemi të stimuluar dhe të inkurajuar me bo pun të mira atër kynë kërëjmë duhet të shtot edhe më tepër në këtu dhjetë dit pa varë se shfar pun e mirë bëhet fjal namazi me gjemat sadakaja, lmosha përmendja laot madnum lezimi i Koranit bëmirësia e shumë ve pra tjera të mira Të gjithmonë besimtarit duhet të jetë i përkushtuar ndaj tyre, duhet të jetë i kujdesshëm që në këto 10 ditë të jetë edhe më i përkushtuar, edhe më i kujdesshëm. Gjithmonë duhet të ruajmë kohën, por veçalisht në këto 10 ditë, gjithmonë. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka porositur që në këto 10 ditë të jemi të kujdesshëm. Andaj dikush agjeron, e dikush lexon Kur'an, e dikush jep sadaka, e dikush fon namaz, e dikush i bën të gjitha gjithë kërsa ka mundësi, me rëndësirë që këto dhjetë ditë të në rovëzër që kanë filluar nga e mërkurja e deri ditë në gjumon, gjumon në arshme kërë ditja pare barami sot një avë, ti ime me të vërtet të kujdes shumë për kohën tonë, ti ime të kujdes shumë për punë tona që të fitojmë shpëblimin e madhë që Zotë Gjellële Gjellële ka pregadit dhe në ka premtu për te në këto dhjetë dite dhull Ka disa adhurime të ndërkohësi janë më rëndësishme në këto 10 ditë që janë shumë të lehta, nuk janë vështira. Por ja që njerëzit nga pakujdesia, nga do të thot hutia dhe habia nuk i kushtojnë vëmendje. Ua përmend edhe më herët se çdo Allah i adhurimin në këto 10 ditë është më rëndësish. Çka do të quash të bësh nga punë të mira? Jo vetëm në raport me Allahun, por edhe në raport me njerëzit. Respektin e të prindërve gjithmonë te Allahu është i dashur, gjithmonë. Mirë, por veçanërisht këto 10 ditë, më kujdes në këto 10 ditë. Më tepër respekt, edhe ndaj vjetrit, edhe ndaj më të dijshmit, edhe ndaj çdo kujt që Allahu ka kërkuar mua të sill mirë, gjithmonë është vepra e mirë e dashur tek Allahu. Por veçanërisht në këto 10 ditë para të Muhurrul Hijr. Prandaj, çdo punë e mirë është e kërkuar, çdo punë e mirë është lavduruar. Por ka disa punë që janë të lehta mundë dhe mi me i kry shumë shpesh dhe shumë, mirë pëndoshta nuk ime të kujtës shumë. Cila është ta e vej për? Përmendi Allahot të mbënum. Me përmendi Allahot në gjellë gjellë hu. Muhammedi sallallahu së më ka thënë, fjallet më të mira, ta shikoni, na pëdhëna me bashku mes fjallet më të mira në ditet më më të mira. E dit më të mira dhvidjen këtë dhjetë që ta shimin toni, sot është dita tret e tretë e muajit dhulhij. Këtu janë ditë më të mira. E fjalët më të mira që ne i themi, ato janë janë katër. Sikurse ka për mandat kët Muhamedi alayhi salatu vesselam. Ka thënë fjalët më të mira dhe fjalët më të dashura tek Allahu janë subhanallahu alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar. Ora vështirë që shpesh herë, kadë që cilësh, gjuën tënde të ambashtë, të lagur, duke levizur e përmendur, Zotë në Gjellewala me këtë fjallë, nuk e fështirë. Nga se, me e përmendë Allahun Gjellewala, Subhan Allah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, me e përmendë, nuk duhet për shambull, me shku në gjami, më në shpe, nuk duhet me koh në shpe, më në shtu ecë, nuk duhet për shambull, më elon punën, mosh tu punon me thos subhanallahu elhamdulilah, munesh. Andajsh një admirim shumë i shpërblyshëm, shumë i dashur po dhe i lehtë. Prandaj të mundojmë që sa më tepër, sa më tepër nuk dua më të kufizuar me numër, por sa më tepër. Le të kalon, le të kalon edhe edhe ndoshta ato shifra që ti sike para munu kaloja. As e leto është. Subhanallahu elhamdulilah, la ilaha illa allah, allahu akbar. E që mështë të dhejmë e që si fjallë gues, unë dua që tua përkthej shpejt, qka dë më thonë kur thu ti këtu katër fjallë? Subhanallah do të tëtë, kur thu subhanallah, ti thua o zëtë, ti i, i pasër nga gjdo e metë, na kemi të meta, na kemi mangësi, ti i ploto Allah, ti i përkryer o zëtë, pra ata s'u i jesë zëtë i unë, ti thua subhanallah, dhe thua o zëtë, ti i përkryer, ti s'ki të meta, nuk ka t meta Nuk ka të metë asë vendimit Nuk ka të metë asë feja jote Nuk ka të metë asë libret Te patë meta Subhan Allah Elhamdulillah Falendrim dhe mirë njohje Dhe lavdrim Allahu gjallewala për të gjitha mirësi dhe begati Qe i dim dhe nuk i dim Dhe shumë ma tepër janë ato qe nuk i dim se qe i dim Elhamdulillah La ilahe illallah Kur të imi qka dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që mëritan me adhru e me i u nështru pas Allahu të madh kja është la ilahil Allah nuk ka zat që mëritan me u adhru pas Allahu të madh dhe kërë themi Allahu Akbar themi Allahu është me i madhi Allahu është me i madhi se qdo gjë Allahu është me i madhi se qdo brengë e jamja a i është me i madhi a i ka mundësi me largu Allahu është me i madhi se qdo angajimi jamja duhet ati mi u përgjigjë Allah është me i madhë Se gjdo njeri Allah o t'i friksojmi Ndërso të tjirëve Në njënë Allah gjallewar e i ruhemi Përndaj Të nërru dhëzër Këtu katër fjol janë Të thjeshta Janë të leta Por s'ilin është problem të madhë Subhan Allah Elhamdulillah La ilaha illallah Allahu akbar Dhe gjithashtot Nga ja që mund të veqojmë në këto 10 dit Edhul hijgjës të nërru dhëzër është Se ka thënë pejgamberi sallallahu sallam, veçanë nërështë për ditin e non të muaj dulhigja, e që i bje të jet dita e Arafatit. Hagjiliret dalin e Arafat në adhurimin më të rëndësishëm, në shtylën kryesurit të haqjit. Nga se pejgamberi më të thaë el haqju Arafa, haqjitha është Arafat. Në të kuptim edhe të vafë është edhe sajë, dhe gjithaj ka mirë, po e rëndësishmi është bështi, kryesur i haqit është arafati. Ata që janë në arafat, ata i kanë sevapët e veta, ata i kanë mundësi të veta, e na që si jemë në arafat, edhe na i kemë sevapët tona, edhe neve Allah u bëjarë, edhe neve Allah u bëmirës nuk në kalonë pa, pa mundësi, me fitu shumë. Pra ndaj, ka thënë pejgamberi, sallallahu sallem, fjala me e mirë, që kam thënë unë dhe pejgambert paraminë, këto ditë, është la ilahe illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير kto katrimsumtleta kjo pak më e gjat po edhe kjo mund të thot nuk mund të më msu shkruajë allah lexojë katsir lexojë çka do thot la ilahe illallah sharuh nuk ka zot që meriton të adhuret posallat وحده لا شريك له ai është një nuk ka shak Nuk ka tak, nuk ka partner, nuk ka ndihmtar, si duhet aty askush, ai është ai. La sherikela. Lehu el mulku. I ti është i, i tërë pushteti. Çdo gjë në kozmos e ti është. Dhe ai ja jap kujt don pushtetin. Po djova njerëz vrapojnë e shtyn, e bojnë hila. Po djova Allahu i jap kujt don. Në fund Allahu i jap kujt don, gasë ti është pushteti. Nuk ka mundësi me ia marr asë me i arrëmby pushtetin askush Allah u gjerëlevala. Ma di asë nuk ka mund si askush që me e shëshru Allah u në pushtet. Nga se i ti është pushtetit, i ti është sundimi. Njëni prej udhëzëve të mlaj në historinë islame, prej halifeve të njor, ka pasë të nërëzër pushtet shumë të gjirë. Kufit e shtetit i në konë shumë largë, shum larg kanë qenë. Pra që nuk ka sot shtet që ka kufis ose ka pasaj. Harun er Rashidi u kon një udhëheqës me vërtet i Zotit dhe me pushtet të gjerë. Kur i ka ardhur vdekja këtij burri, çfarë ka thënë? Tha: "Ya men la yezulu mulku, irham man qad zalam mulku." Faquti që nuk largohet, nuk përendon, nuk humb kurrë pushtetin. Më shiroj e atë që shkoj pushtetit i ti Nga se ishte në fund të kevdek Apo shkaj Nuk ka pushtet asë mbi vetë në ti Në njëri a ka mundësi për shambull Me vendosë kur ka musmu Me pas pushtet mbi vetë Në zdurë, së atë njëse për të musmu Ska mundësi A ka mundësi njëri u me pas pushtet mbi vetë vetën Diri në atë ma Sa so që me vendosë kur ka me vdek Ska mundësi Andaj edhe mbi vetët tona është pushteti i Allahut e lëre më jashtë veteve tona. Prandaj ti thua lahul mulk, a ti i takoni tër pushtetin, a ti i dorzohemi, a ti i mbështetemi, për ti ndim kërkojmë që saj është një wahdehu la sharika la, lahul mulk a ti ta keni tër falënderimi, wa lahul hamd dhe a ti i takoni tër falënderimi, a ti i takoni tër mirnjohja, wa huwa ala kulli shay'in qadir dhe ai është i gjithmund shumë për qdo gjë, aji ka mundësi me bo qka dënë aji gjithë qka ka mundësi me bo, gjithë qka për ndaj kur besimtarin këto ditë e madhëran Allahun Gjellë Gjelal e ngritë naltë em në Allahun Gjellë Huala pa dushim se ka bërë bashkimin matë mirë të mundë shumë mes ditëve më të mira dhe fjallëve më të mira dhe adhërinit më të mirë ndaj të ndërdozër të shpeshtoj madhërime këto dhe ditë Me ibadat, me namaz, me kërkim falia, istikfar, me bë mirsi, për në veçën ti me dhikër, me përmëndë Allahën të barëkotër. Këtë shkëtë rrugë të e, subhanë Allah, subhanë Allah. Shpetu në e të, subhanë Allah, elhamdulillah, la ilahe illallah, allahu akbar. E dhe këtë djytëm sajë, nuk është të më qëti, ose lë të zëjë. La ilahe illallah, wahdahu la sharika la, lahu al-mulk wa lahu alhamdu, wa hu ala kulli shiqin qadir. Këm porositë që ka thon Peygambëri Sallallahu Alejhi Vesalam që t'i dimë të kujdesim në këto 10 ditë mos na shkojnë e ne të pavëmendshum. Mos na ikin këto ditë e ne nuk e morëm shpëlimin e duhur. Mos na ikin këto ditë e neve na iku mundësia me fituar shumë edhe lart. Çështja e dy që duhem të ndrozohet ka të bëjë me ni adhurim i rancyshm i cili gjithashtu ka lidhje të ngushtë me këto ditë një dini se në përfundim të këture ditve është festa e bajramit dhe këj bajramit në ka emnin kurban bajramit e pse ka marrë emnin kurban bajramit përshkak se në këtë bajramit besimtarët therin kurban mirë po këj kurban ka regula dhe këj kurban ka pa dushim uzimet saktuara që duhet i përmbami andaj duhet që këshila ime dhe sëqerimim i dytë i parishte Kujdeso për djetë dit e dhullhigjës, nga se shkojnë shpejt, sot një jafë përfundojnë, dhe djetë janë krejtë. Angazhim dhe ambicje dhe vullnat dhe përkushtim, sot keni mundësi. Shërimi i dytë, ka të bajmë kurbanit. Qka është kurbanit? Ne edhim se kurban është me thërë një kafsh dhe të bajramit djetarët e kam përkufizu që ka është kurbanin, e onë përdu me uasë sharu, shkurë të imeshtë disa ozimit saktuara për kurbanin në bastë të definicionit dhe përkufizimi që ulemate kanon për kurbanin. Kanë thonë djetarët, kurbanin është një sakrifiz që e therë besimtari, duke e therë, është një sakrifiz që e bënd besimtari, duke e therë një kafsh të caktuar, jo qdo kafsh, një kafsh të caktuar, me qëlem të afrimi të këllahu, më afrut të këllahu, e të cilin vepre bënë në ditë caktuara, dhe më në jo qdo ditë, që të jenë ato që do da me kuptu një dhe me, kurbanin. Andaj, fillemesh të është më rëndësi të ndërlozër, të kemi parasysh, dhe më thonë, njëtën. Me qëfë se dikosh dhe më thjerë kurbanë, Po e ka për mish apo zbanë. Për po shkakun i yndinës, nëse njëri do të pre lopë, sikurse kemë asharu, lejohet me, me, me marr pjesë 7 vetënte. Bën edhe më pak, por 7 është maksimumi. Nëse ata që marrin pjesë në therën e kësaj lope, pastë e kanë për hir të Allahut për qurban, dy duhen mish me marrë, kjo zukurban nuk vlen. Ku është thënia e tij? Cili është njeti i err? Me ther qurban për hir Zotit që me kët kurban më ofru te qallai më nduar. Kjo është kushti i parë, niyet i. Çfarë qëllimi kë, çfarë niyeti kë? Niyet jam është me thirr për hirr Zotit që në këto ditë madhnu më të madhnumë më ofru te Zoti i madh. Mirë. Koha që lë është, koha është e caktuar. Tham në kohë e caktuar, jo gjithmonë. Nëse për shembull, vsad e therrim një kafsh, a llogaritet kurban i bajramit jo? Nesër, ju jo. Asë më zezër, ja E kur logaritet? Ditën e dhejt muaj dhulhegje Ditën e partë bajramit Kursë falet bajramit Pa u falë bajramit zban Kur linë dili i ditës e dhjetë të dhulhegjes Falet bajramit E preja sa i kohë Ditën e dhejt Një më dhejt Dëmë dhejt Dëmë dhejt për ndonë dili Tritit me radhë ki mundësi me e thirë kur bonim E prejnë për para E prejnë masë Sa dakë është mishë është, halal, haje, kurban nuk është. Andaj disa njerë kërë jë mësu që thonë me e prej natën e kurban bajramit për të vdekurit. Ndërsa, ditë në kurban bajramit e prejnë për gjallë, gabim është. Thonë, nuk ka nevoj, fillemisht, këtë do të me ditën, vëzut. Nuk ka nevoj me vequ kurban dhe qanë për dekun e kurban dhe qanë për gjallë. Ska nevoj? Kjo rahmetja laot. Ti kurrë bën kurbonin ditën e Kurban Bayramit apo e bën jetë sikurse ka thon Peygamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahumma hadha minni. O Zot, kjo është për meje. Edhe kjo është për familjen time. E ka thon dieton familja e tij, ka është pohi edhe Hadijja radhiyallahu anha ka dek. Prandaj ti përfin edhe të vdekurit të tu në perret kurban nga familjarët e tu, edhe aty në shkon sevapi, edhe ty të jetë sevapi. Rahmet i Allahut është i gjallë kusht e ngushtë, ndër rahmetin e Allahut. Tha dy kryqësh, një kurban për tonëta të njerëz, për tonëta të njerëz. Allah ka sapo, Allah ka ka begati dhe bollëk me rën gjithve. Nuk keni më veçuar kurban për dekun, kurban për gjallë. Kjo është e para. E dyta, nëse don me veçum, po po veçuni ka mundësi të po kurban special për pretendim. Për dekun ju ndej për ta, e ndaj për ta kurban me yngji pas Bajramit. Notën sko. Notën aiçi pren ose sadak është lmozhë e përgjithshme, por nuk është nuk është logjik Qurban Bajram. Nuk logjik, nuk logjik Qurbani i, i Bajramit për çka na po flasin për ta. Prandaj të ndëllëzor koha është me rëndësi me u respektuohet. Prej tjerave që duhet të më përmandsi kalimthe është edhe kafshët. Do thonë, ju na e pam, do thonë thërje kafshës së caktuar me niyet ta afrimit tek Allahu në ditë të caktuam. Njëtin e xharum, ditë të kallzuma, po kur kanë me të kafshë. Cilat kafshë? Jan kafshët, do të thonë, e e buta. Qi janë të njohura tek nesi kafshë, imta dhe kafshë të trasha. Doon deveja, lopa, dhia dhe delja. Po varësh gjinisë pastaj, dashja apo delja së më rëndështeta. Mirë, po edhe këtu, për shembull A ban me prej pulj kur ban, zban aftar, nuk ban. Ka prall me prej kur ban, a ban, ka pralli maj shtrajt, zban, nuk ban ka prall me prej. Nga sa është kushtë fa kafështë duhet me prej, ju jo gjithë shka. A i, i tjere, jo ka hatë mishë i tjerëve, ju fështë ka mishë të të që hatë, nështë a është maj shtrajt, po nuk ban. I ka caktua Allah o që ka me bëha aftar. A ne ka njerëzva njerëzva njerëzva në qyra hoqë, në vendëm se me thejë kur banë, A Pavla më dhonë shtoparë sadak fuqaras, nuk bën për kurban Baran, nuk bën. T'jap Sadak, qysh jo, mos e dal dorën. Po nuk nuk ta kompenzon kurbanën e Baran. Sa kompenzon? E ka caktuar Allahu ktheç ka më bë. S'na ka lënë neve na ç'ka më vendos apo. Prandaj deveja, po on e ka kurzuar me i pas 5 vjet. Te na ska deve pas po sa personë. Lopa është 2 vjeçare me qen, po nuk bën në 2 vjet. Dhe lop bën me mar pjesë 7 persona. Nuk bën 8. 7 ose 1, 2, 3, ma po shë ban, 7 është maksimumi. Në dërsa të kaftë e ima, si kurse është cjapja si po dhija, delja po dashi, në onë ka arë në për tërsmëtime dhe fe, fetarishë është e shëruar që duhet t'i kjetë një vjetë. Në dërsa është bërë një tolerim, me edhe kjo me argumente, të në që lejohet të këlloj i, i deleve këngji 6 muaj, po mështë jetë imt. Ka thonë djetar 6 muaj, po Mai madh, do të të t'të t'të tregon, se i ka më shumë, edhe pse i ka 6 muaj. Nën këtë nuk bën. Këtu janë rregullat e thërjes aftë. Rregulla çka thert, çka duhet me pritë atë. Mirpo edhe kë kofsh, çte ke përzier, a komë kon lup, a komë kon dhij, a komë kon, ço më rëndsi, edhe kjo duhet me pas disa kushte. Për shembull, nuk nuk duhet me pas tmeta. Nuk duhet me pas tmeta. Çfar tmeta? Për shembull, nuk bën me kon e verbt, dysi ose me nisi, nuk bën me kon Nuk ban me pas përshem hunë në prejmë, veshë në prejmë, nuk ban me kom përshembol që qalan, të qalanë, të pallanë, e ka një komë të thyme, një komë e ka kom më atë shuzbanë. Nuk ban me që një smutë dhe e lirëk shtë daptë, që e ka lullë smunja, sun ecë, të në kushte, që janë përmejë që në pas kujdesë, nga se sotë të ndërë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Na që s'morën veshë sa i ka, na e shet. Njërë që nuk mirë me këtër punë, ku e dinë sa i ka ti? Ta t'i ka gjeshtë mujë, si ka gjeshtë mujë. I ka tetë mujë, si ka asë pesë mujë. Andaj, du në pasë shumë kujdesë, ku përmerë, dhe pe kujtë përmerë. Nga se ka kjo punë të gjubodhë të rekti, biznisë, njërë që përfitujnë me te. Anës të të tëfitujnë, mirë po me faqe barsi, jo me mështru, jo me manipulu me njërë. Ose, për shambull, mund Dash gjithashtu skogale thot me sy. Skogale pse ka pak? Jo kogale. Qase Allahu do të të plot. Allahu do të të mës mirë. Pra kujdesu se kurbani do të thënë mëso çfarë parë të past. Kujdesu për to rregulla për to kushte që kanë pranuar dietarët. Edhe gjithashtu të ndërroza çështja e fundit që duhet me të mban kod bojë edhe me çështje shpërdorjes, qase e mësum çka më therr, çështja më e therr, çfarë më therr, e tash kur të them çam me moment. Mos poletën rozë se vapo është mirë është kush ka mundësi më thirr vet me dorë vet. Kjo është e mira. S'ka mundësi nuk diunë mos e munon kafshën. Jo po kam qef e mune e kafshën, ja se vapo e munon kafshën, mos e munon. Nëse dinë do nuk e munon kafshën ti therrë. A mund të qof se e munon kafshën ti sdin më thirr autorizoj dikon që dinë merr vesh atë autorizojë. Por kur dikon e autorizon ai nuk të therrës apo parë. E kanë lebur të kompenzim, po të tall kurën ti e therma qurban nuk bën. Nuk bën ti më të përfituai për qurbanin këtë mënyrë. Do të më ia ja pagu ekstra atij që ta ther qurbanin e ju jo më ia ja dhosë si kompenzim kanë lkurën ose një copë mish, ta dhë kofrën, ta dhë për shemb uh, kokën, ta dhë lkurën. Qurbani është qurban, duhet të shkuq komplet me u shprëndar për hir të Allahut. Nuk lejohet më përfituaj për ti këmtar. Andaj atij që ta ther, nëse ti sia që ther, ja paguën për parave të tjera, jo për qurbanet ose mënyra tira të kompenzimit, po jo për mes kurbanit. Dhe gjitha shtu të këshpërndarja, të do vëzër, lejo që njëri përnon me, me e shpërnda në format të dryshme kurbanet i. Nga format më të mira dhe më të preferuar ashtë, me e shpërnda në tri pjesë. Një pjesë e donë për veti, një pjesë familjarëve të afort, edhepse kan mundësia, por është e mirë për lidhje familjore, për mu lidh me njerëz të dashur që po qejave këtu, tipo më jap mua këtë murat dhe një pjesë të tretë më shku fukrave të varfër vetëm. Madje pejgamberi sallallahu selam e ka pasur, kjo është mirë, nuk është obligim, mirë është nëse ke mundsi që ditën e Kurban Bayramet, domthonj ushqimi i parë që han meçin nga kurbanët. E therr, unë jam i furguos së shpejt diçka me bonicop dhe me hongër për i ti, kjo është mirë, çfarë problem. Nuk i mund si skogale, pi ujë, haç ka dush, nuk ka as obligim, po po flas është mirë, me honger nga qurbanit edhe thjesht. Mir po nganjër po dëgjojmë edhe nganjërë fushota nga si nga të caktuam, disa njerëz domthon ofrojnë çmim me nganjërë sikupton, pikë ka këtë çmim nga të dallon shumë prej tregu dhe ofrojnë për shembull me therë qurban, ti se është qurbanin tënd të unë e marr, ja shpërndojm fukorave, çka do qoftë ai, qoftë individ apo shoqat apo çka do qoftë, ti me të kujdesim të ndrojmë ku ti ja besojmë. Nëse ti vetë nuk e prin qurbanën për veti, nuk do në jashtë, prandaj akrabave tëu nuk ti për veten nuk do marr me këtë punë. Atëra do mëon e keni mundësinë që këtë ta bëni përmes Bashkisë Islame, esllah tashmë i ka hap mundësi që me pagu të paguë qurbanën tek ajo dhe sikur se dini se nga qurbana që i mbledh Bashkia Islame, ku shkojnë? Shkojnë në medresën Alaudin, esllah i ka dhënë këtë soi, qendrën e Kon Prishtinë dhe një digëkon Xilan, një digëkon Prizren, ku msojnë më tej për se çimzonc që ne kënojmë rrugël çmson Kur'anin, mëson hadithe, mëson fe, mëson shkenc. Atë përgatiten kuadër të së ardhës. Ata padyshimse, domthon duhet duhet me kujdes për ta, prandaj një nga forma dhe mënyrat e kujdesit është që qurbani u të shkojnë në këtë destinacion. Andaj nëse don me të pagu, është mirë, kish problem me e pagu drejt për letë të bashërishtave. Po kish vetëm e therr, andaj s'po ku një hisë, krij titën dërgojën në medresin e laudin, që nga mishët të përfituin edhe nëzënsët, edhe kuadrët e sa ardhëmës, që nëzër kanë më në nashërbjën neve këtu, nësha Allah, si hoqëllarë edhe si, po edhe si femëra hoqënisa që e dini se medresin e laudin tash i ka dhe degët e, është për gjinin femrora and there must be then there was pre një është joshjeve se vëllai lir kë ka ku e din ti kushora që po pre ku e din ti kush çana e çka bën po ne bëu i sigurt ose vetë merr përsipër ose dorzoje në domthonë në organet kompetente institucionin kompetent bashnin islamë që ata domthonë ta marrin përsipër këtë detyrë që ti e ke si obligim edhe me e, me krishikosësht mësëmiri. Për njëtë në vërë dheze, po du për fund me thonë këtë qështja, e për nështë e ka në filem, e ka vendin, mirë po për fund që të nëmbetet në, në kokëse qështja kurban bajramit, në monë, si pas djetarët me dhebit hanefi që është me dheb i këti veni, është obligative. Doonë, e më bështetin këtë mendim këta djetarë, tek thënja për e gamberit, sallallahu sallam, i cili th kam mundsi me therr kurban e nuk therr mos ta afrohet tek xhamia tona kuptim kërcesnimet domthonse në se ki mundsi me therr kurban e nuk ka therr kurbanen realisht sipas tia dithi edhe bajramit eshte kontestuar mota mir po mundsi esh qenie mos me nuk kupton jeni me pas hyrat mjaftueshme mos me ngarku vetën e ti nuk ka nevojë me marr bash me therr kurban nuk ka nevojë me e, e shty burçin per me therr kurban jo laj burset tuaja per mbushje kërkesave familare mos merr bash ki mundsi ki hyrat mjaftueshme tera qurban mesala gazet është çështje padyshim e rëndësishme, është obligative, është punë e madhe, me të padyshim afrohemi tek Allahu xhallahu ala, e, e madhim Allahun, arrijmë shpëlim të madh, por edhe tjera, çfarë do? Edhe tjera, lidhim raporte me njerëz, po edhe i ndihmojmë fuqorave që në këtë ditë me të drejtë ata të kenë mundsi të kenë një ushqim, një drekë uh, solemnë që është e përshtatshme dhe e duhur për ditën e Bayramit. Me kaq po e dhon Allahu shpoblet. Zoti ju, ju dhashë hajë mirësi, Allahu ju dhashë të mira këtu dhe ditë, në të gjitha ditët e dunjas. Allahu na mëson që me vërtet më prit kur ban borën me sikurse duhet dhe kurbanat ton të jeni sakrificë për Allahun që shkojnë në vendin e duhur për ndihmë të fukorave po edhe për ndihmë të studentëve, talebeve që janë në medresën Alaudin. Plotësoni s'allahu sot sa që keni mundsi, rregulloni sot që keni mundsi dhe përgatiteni për namaz. O sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katheeran.